Добродійка Єлецька поцілувала його в голову, а отець Єлецький погладив і хвалив, що велике росло. Ще б то ні, завважила добродійка батько, і мати високі, то й діти вихопляться, як сосне. Напсав руки, тю-тю-тю-тю. Діти, як на показ, вбігали в хату, віталися, діставали від мами по спорому шматкові булки з медом або хліба з маслом і вибігали. Тому не можна було навіть сказати, скільки їх є. Здавалося, що дуже багато. Найменший, п'ятилітній хлопчик до Шагая прилип. Очі мав ще живіші, як мама. Хвилини не посиділи тихо. «Ти ще не вчися?» – спитав його Шагай. «Ще ні, але буквар вже маю і рахуватям мію», – додав гордовитою, і зараз таки став перечислювати свої дрібні й не дуже-то чисті пальчики. «Нараз...» аж жирафою добре бути, правда?» – спитав сміливо зазираючи Шагаєві в очі. «Чому?» – здивовано спитав Шагай. Бо жирафа на піч головою дістане, і показав на піч, де конфітюри в слоїках стояли. То мама насмажила, такі солодкі-солодкі, облизувався. «Петрусю, не нудь пана професора», – скартала його мати, і хлопець побіг на коліна до батька. Отець Леміш любовно гладив його кучері шовкові. «Так є, сьоджо, конфітюри солодкі, але їх їсти багато не треба, бо зуби болітимуть». «А деканова повну тарілку набирає», – вихопився хлопець. Мати долонею затулила йому уста, «Я тобі вже сто разів казала, що чемні діти не балакають, коли їх не питати. Іди мені і поклич Наталку». Засороблений хлопець побіг, а за хвилину надійшла Наталка, чорнява, з великими очима, відтамтована на два роки старша і поважніша на п'ять. Ані про жирафу не питалася, ні про деканову не розказувала, тільки привіталася і сіла коло мами. Вона в нас на відчинені ні читаль, співати має, хвалився вдоволений батько. Ану, заспівай Талюсю. І Талюся співала і співала, треба признати гарно, як на таку дитину, навіть дуже гарно. Оте Цілецький зітхав. А? Може, колись неї друга Соломея буде, най Бог благословить? І задумався. Він дуже любив спів. Може, прийшло йому нагадку, чи доживе, щоб Талюсю співачкою почути, такої як Соломея, співачкою світової слави. Шагай присунувся ближче до Леміша. Йому цікаво було почути, як Леміш закладав читальню, чи великі перешкоди мусив поборювати в селі й в місті. В селі, як звичайно, противилися дуки, страшили людей новими тягарами, що впадуть на громаду, і гнівом власть тімущих. А в місті, ви знаєте, як у місті буває. Там придираються до кожного словечка, щоб відтягнути на якийсь час. А де як справу повести по формам, то й вони мусять уступити перед силою закону. А село? Село, як побачить, що читальня відтягає людей від коршми і від усякої розпусти – що вона дійсно про світу ширить і поступові стелить дорогу, то не тільки погоджується з нею, але навіть йде читальняникам на руку, щоби знали, скільки тепер до нас людей приходить, як цікавляться читанням та викладами, як радо працюють в аматорському гуртку. То отець уже аматорський гурток при читальні мають? А ви ж як гадали, аматорський театр – це один з кращих способів до збудження нашого села – тільки з репертуаром, Клопіт. Мало маємо відповідних драматичних творів, цікавих, живих і легких до вистави. І що отець вибрали на перший раз? Тимка Капрала Медловського. Знали мої парохіяни, бо він як був суддею, то до мого попередника в гостину приїздив. Зацікавився. А що водивіль легко написаний, так за якийсь місяць виставимо його. А зал? Ото ж то й є. З хатою все найбільша морока. Зразу ми зібралися в одного з господарів, що мав досить велику світлицю. Але тепер уже так багато людей сходиться, що я дяківку для читальні відступив. Викинули середню стіну, підперли стелю двома деревляними стовпами, вибілили, ну і маємо салю. А згодом треба буде подумати про читальний дім, про власну домівку. За яких два-три роки збудуємо собі І примістимо там крамницю і касу Бо до тої пори будемо вже їх мати Як отець при своїй душпастерській праці Можуть собі з тим усім дати раду Дивувався Шагай Але Мішеві засвітилися очі Гадайте, я сам те все роблю Помагає мені мій Єренті І ще двох молодих господарів Що рвуться до роботи я тільки провід даю, і то лише в початках, найпривикають самі працювати. Бо де нема провідників між самими селянами, там дуже легко навіть найкращий почин може заснітитися. Треба тільки, щоб священник перейшов на іншу парохію, а учителя, щоб перенесли. І коли на їх місце і не прийдуть нові діяльні люди, то і читальня заумре, і аматорський гурток припинить свою працю, і хіба тільки спомено станеться, що і в нас, мовляв, колись краще було». «Ми до таких зітхань скорі, може навіть заскорі!» Шагай слухав і не перечив. З власного досвіду знав, що воно таке. Тепер тільки впевнився, що скрізь так само буває. «А що ж у вас у житниках чувати? Школа йде, це знаю від людей, але чи рушилося село?» Шагай розказав йому свої заходи, щоб згуртувати діяльніших людей І особливо Залісного хвалив як молодого і умного селянина, котрий рветься до праці Але що ж, Кирикучка як яструб над селом повис За кожним почином стежить, про кожний намір знає, буцім гадки людські читати вміє Всі його бояться, бо він кожному може пошкодити, кожного може зробити нешкідливим для себе а сам такий шкідник, що давно повинен бигнити в криміналі. «Знаєте про його кари гідні вчинки?» «Багато дечого чув, то мало чути. Треба докази мати в руках, треба мати свідків, котрі не бояться виявити правду». «Знаєте ви що?» – і отець Леміш задумався на хвилину. «Маєте завтра науку?» «До першої сполодня». «Гарно. Я коло третьої переїздитиму попри вашу школу. Їду до міста». «Як хочете, то їдьте зі мною, або ще краще, пообіді. Підіть собі буцімто на прохід за село на муровану дорогу. Я над'їду і заберу вас. Відвідаємо нашого меценаса доктора Орловського. Ви знайомі з ним?» Читав його твори і чув багато доброго про нього. «Чули, так завтра побачите його. Він знає повід, як свою власну кишеню. Житники, мабуть, також і Кирикучку». Як же такої визначної особи не знати? Хто, як, хто, але Орловський добре вам порадить. Це золота душа». Шагаєв тічно подякував Лемішеві за його вічливість і пішли оглядати читальню. Колобинецька читальня була на Дяківці, а Дяківка стояла над горбком при дорозі з села на Цвинтар. Колись тут мешкав Дяк і проводив школу. Теперішній дяк Ланчинський мав свою власну хату, і тому дяківку можна було переробити на читальню. Був це старосвітський дімок з ганочком, непосередня а з боку. З того ганочка входилося до сіней, у яких стояла кухонна піч, а сіней до двох кімнат. У першій була колись кляса, а в другій мешкав дяк.